Jag sjunger av liv Jag står med den längtan som måste det bli Varje vind, varje människa Ska få leva som fri Jag har en dröm, jag har ett håll Välkommen till ännu ett program Det vi hörde först var Mia Marianne och Per Filip som sjöng sången Jag har en dröm Just den titeln den återkommer ytterligare tre-fyra gånger i programmet. Välkomna kära lyssnare i Norrköping, Linköping och Vetlanda. Det blir två teman eller spår i veckans program. Det ena det är det här med livsdrömmar och drömmar och Guds ledning. Och det andra det är våren. Vi ska höra några vårdikter från Skåne som jag skrev för en del år sedan. Men drömmar och drömmar som blir verklighet är också ett tema och jag ska läsa för dig ett prosastycke om livsdrömmen som blir verklighet. Lite längre fram i programmet. Här fortsätter vi. Med samma titel som första sången, Jag har en dröm. En annan sång och nu är det Begitta och Svante, de strävsamma artist, artisterna som har rest tillsammans och jobbat tillsammans i många år. Jag har en dröm. Från ström, ja har en dröm. Från livets ström, ja har en dröm. Tro, en väg att gå Om du tror på under Ser du hoppets färg Känner du att tanken Kan förflytta bär Någon som vill ge en vän hand Alla har en ängel Någon som kan hjälpa oss till land Från livets ström Jag har en dröm Från livets ström Jag har en dröm Här i Norrköping så på måndagen när jag spelar in det här programmet så är det skönt i luften. har varit några regndroppar men våren är verkligen på väg. Och här kommer Lunds studentsångare med vårvindar friska. ...som drill drill sin sorg, bakan, Här kommer då sex vårdikter från Skåne. De första tre de är skrivna i Lund 1995. och Jag hade bara för några timmar sen kontakt med Lund och goda vänner och hörde mig för lite grann om våren och det är ju sent också i Lund. Magnolierna blommar tydligen inte ännu. De brukar ju vara framme så här års ungefär. Jag tror att i Norrköping förra året så var min fru och jag och tittade på de fina magnolierna vid strömmen nere vid strömparken ...redan i mitten på eh, april. Och de tre senare dikterna i den här eh, diktläsningen... ...de är lite senare från 2004... ...och eh, ifrån Båsta, alldeles norra punkten av Skåne. Och då bodde vi i Vetlanda och jag var ett par gånger... ...och lånade goda vänners hus... På stranden för Bådsta för att ha personliga retritdagar och fundera och be och promenera. Här kommer alltså sex vårdikter från Skåne. Några vårdikter från Skåne. Regnet tvättar bort vintern från markerna. Skrivet...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 Välkommen. Quinten rasat uta våra gällan drivans flod. Och efter vårdikterna hörde vi på nytt Lunds studentsångare som sjöng Längtan till landet eller Vintern rasat ut. Ja, vintern behöver verkligen rasa ut snart. Jag pratade med goda vänner uppe i Örnsjösvik här för några dagar sedan och där var det ju mycket snö kvar, 60 cm allra minst och det har jag varit... Stora snödjup i landet, för övrigt upp i norr. Vi kommer tillbaka till det här temat med drömmar, livsdrömmen och drömmarna om en bra värld och ett bra liv. Här får du höra mig sjunga en av mina egna sånger som jag skrev för många år sedan men som inte är så tokig. Jag har en dröm heter den. Jag har trömmat alla barn Ska äga samma rätt, till mat och hälsa lek och kunskap, trygghet vet och led. Att krigets livanon ska bli i framtiden en gång, en jätte plats full med barn. Mäglediskratos. Jag drömmer om en dag, en Det det Jag om en, vän, en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 att svältens indiens ska ha mag varje hungrig mån med ris och vete överallt och vatten Jag har en dröm att ingen ska förtryckas i sitt land Att inte någon ska kula ho för våldets terrorhand Att skräckens länder ska ha rum för frihetsångers ljud För fria tankar, fria ord och glädje inför Gud jag drömmer om en värld, en sjön värld, där den visar det, den vanligaste visar. Jag drömmer om en värld, en sjön värld, där värld är Samma tema på sången en gång till. Det här är någonting som fascinerar sångare och sångförfattare, det är helt klart det. Nu är det Peter Magnusson som sjunger Jag har en dröm. Kysnar vi på mitt prosastycke, livsdrömmen blir verklighet. Livsdrömmen blir verklighet. Ett prosastycke av Ingvar Holmberg, 15 april 2018. Igår kväll såg jag på Netflix.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 Jag hade för mig själv formulerat yrkesströmmarna som språkman, kanske tolk, eller musiklärare, eller diplomat för att se olika och främmande länder. Allt ihop det där smälte ju sen samman i förkunnatjänsten. Sången och musiken, utlandstjänsten i Indien och de ryskspråkiga länderna.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 och få familj och barn och ett gemensamt hem och en stabil relation som nu har bestått i över 50 år, det har också gått i uppfyllelse. Det är sant att fnurrorna på tråden och påfrestningarna och kriserna har funnits där också under denna långa tid. Och kanske det värsta av allt, smärtan av att förlora en 42-årig son vars hjärtat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 Så kanske det inte är för sent än. Något går kanske att göra nu. Drömmen lever. Leve drömmen. Här kommer en av mina egna sånger som jag skrev riktigt i ungdomen. Jag var väl kanske 20 års Och en dikt först som jag sen tonsatte längre fram. Du ger mig allt, o herre kär. Det här spelade vi in live när jag hade en gudstjänst i Tingsta kyrka en mil utanför Norrköping mot Vikpolandet. Eh, organisten Kanton Mark Falsjö hade varit vänlig nog att bjuda in mig och be mig sjunga några av mina sånger i gudstjänsten. Och här spelar han och eh, jag sjunger min egen sång. Du ger mig allt du oh herrkär, mitt liv blir. Och ändå går jag allra mest där du icke är Din frid är allt min själ begär. Din kärlek ställ. Vandring ännu bär Jag vill bli din Och tag mig nu Bort från min mörka Vilsna stråd. Ta bort Din större är en havets fann. Din frid själens enda hand. Du ger mig allt, o herre kär. Ingemar Olsson har ju skrivit en massa, massa sånger och... Eh... Här sjunger han led mig och det handlar just om detta med drömmar men det viktigaste av allt är att vara ledd av Gud. Du kan ju höra mitt radioprogram och mina radioprogram när du själv vill på hemsidan www.ingvarholmberg.se. Där är det ett nytt radioprogram varje vecka. Programmet går ju i Linköping, Norrköping och Vetlanda på den här radion, två gånger i Linköping. Men det är ändå lite besvärligt att man måste passa just den tiden det går. Och därför kan det vara bra att veta att det går att höra programmen när man vill efterhand på hemsidan. Och eh, där finns också en blogg, där finns det dikter, det finns eh, sång och musik, lite små predikningar och en hel del att eh, botanisera bland. En kort andakt med ett kort bibelord från ordspråksboken kapitel 16. Så här skriver förmodligen Salomo: Anförtro dina verk åt Herren så har dina planer framgång. Jag läser det en gång till. Anförtro dina dina verk åt Herren, så har dina planer framgång. Låt oss be. Tack Herre för livet. Tack för förmågan att drömma och längta och ha bilder inom oss. Tack för planer och drömmar som kanske har drivit oss och lett oss i många år och jag tackar dig personligen för att du har infriat så mycket av mina drömmar i ungdomen Tack för ett gott liv Tack för all din nåd i mitt liv, Herre Du ser varje lyssnare Du vet om både tacksamhet, besvikelser på det som inte blev som vi drömde. Herre, ta hand om oss alla. Hjälp oss att vila i dina starka, goda händer. Tack för din omsorg. Amen. Den härlige, fantastiska sångaren Pelle Karlsson sjunger en känd melodi, men en fin text som han har skrivit. Jag håller hans hand. Har det så jättebra i fortsättningen den här veckan. Vi hörs igen om du vill. Ett liv, ett enda liv så fyllta frågor och förväntan en tid fast än så kort en ständig kretsgång ständig längtan mitt liv blir ingenting om inte Jesus är min Herre jag vet Väg. Jag håller hans hand När allt blir mörkt och kallt Och storm och vindar är så svåra Jag säger Försöka vandra själv Det är fel Det kan ej lyckas Jag vet Sist jag hunnit dit, en vandringsman för alltid framme. Min sång blir som förut. Han tar min hand, han är ensam med. das stegen Liv. Du talar om ditt rike här på denna jord Ett rike utan rum och tid. Du talar om ett folk som valt att följa dig För dina lärjungar du ber jag älskar dig Jesus Mitt liv ska vila i din hand Ett liv jag får att leva Ett kort och flyktigt liv Ett liv jag ska förvarta Det är en gång för din själ Mitt barn bara ett betyder något till slut att leva livet helt för mig Välj ut den goda delen och du ska bli rik en rikedom som ska bestå Jag lyssnar till min Jesus Hans ord för mig är livets bröd Ett liv jag får att leva Ett kort och flyktigt liv Ett liv jag ska förvalta